З вигляду, з яким вона сприйняла мою пропозицію, я зрозумів, що остаточно можу записати її до своїх союзників. Погода була ясною та тихою. У весняному ще прохолодному повітрі пахло підсохлою прілою травою, селом та лісом, який височив поруч. Лісом, що стояв наді мною суворо, тихо і нерухомо ховаючи десь далеко у своїх хащах рештки гачилівки і таємницю мішки шамана, яку я й розраховував витягти з-під тягаря часу. Сухі дрова колоти було легко, робота приємно розігрівала і навіть підіймала настрій. Прохорівна пішла до хати приготувати щось на вечерю, а це, враховуючи проведений на ногах день, також було зайвим. Я намагався аналізувати почуту інформацію. Що вдалося з'ясувати? Ну, по-перше, одне і зараз найголовніше. Усі зібрані за останній час дані свідчили про те, що ніякого чорного пса, тобто справжнього, живого, в діда Мішки не було. І коли він говорив, що за ним ходить чорний пес, то мав на увазі нематеріального пса. Це вже було щось. Я нарешті переконався, що мій випадок не єдиний. Таке вже з кимось було. Але що це? Окремі, схожі, можливо, ідентичні випадки? А може це один випадок? Тобто, висловлюючись інакше, це один і той самий пес. І як не запідозрити це, враховуючи, що він зник в одному місці і з'явився рівно за місяць в іншому? Як не думати про це, зважаючи на існування зв'язку в минулому між його господарями? Я відчував, що на правильному шляху. Але джерело інформації несподівано закінчилося. Прохорівна була людиною, яка найближче знала діда Мішку. Напевно, вона розповіла мені все. Ну, буде ще, звичайно, розмова за вечерею і після того, хай би як я не тероризував, їй навряд чи вдасться витягти з неї щось свіже, цінне для мене. А інше джерело, звідки міг би почерпнути ще якісь дані, не спадало мені на думку. Навряд чи хтось із селян зміг би розповісти про мішку шамана більше. Що ж далі? Як діяти? Напевно, доведеться з'їздити до Оренгоя і переговорити зі Світланою по телефону, порадитися. Думку ж, яка напрушувалася сама і весь час висіла наді мною і наривалася на реалізацію, я намагався відігнати. Але вона приходила знову. Особливо тоді, коли мій погляд прикипав до сірого у млі весняного лісу. Вона мені вкрай не подобалася. Бо навіть викликала жах. Я не хотів, дуже не хотів, іти у Гачилівку. А від крайніх дерев непомітно відокремилася постать людини, яка рухалася у напрямку села. Чоловік, чималий зріст. У брудних чоботях, куфайці та кашкеті ніс за плечима рушницю. Коли він порівнявся з садибою і проходив поруч, я побачив здоровезного глухаря, причепленого до невеличкого заплічного мішка. Мимоволі я вийшов з воріт і, привітавшись, підійшов до нього. «Здоров, коли не жартуєш», – відповів він. Його широке обличчя – по самі маленькі очі заросло не менш як триденною світлою щетиною. «Пробачте», – сказав я, – «ніколи не бачив справжнього глухаря. Отак, у натурі. Можна подивитися?» «Ви знаєте, я також мисливець, але в нас глухарі не водяться. Тільки у книжках доводилося читати». «Ти чо, приїжджай, що запитав він. Повертаючись до мене так, щоб я бачив здобич. «Аткель прибил?» «З України», – відповів я, перебираючи глухарине пір'я та розправляючи крила. «Як ви його? На таковищі?» «Як у книжці, напевно. Ранок, туман. Він токує, а ви підкрадаєтеся?» «Еге ж, на таковищі. Хоча, які тепер таковища? От раніше». І далеко довелося йти? Я виразно глянув на його брудні чоботи. Та кілометрів з десять. Потрібна тема нав'язувалася сама. А де? В якому боці? Може, біля Гачилівки? Ще далі. До Гачилівки вісім. А ти що, місця тут теж не знаєш? Та яке там знаю? Так бував колись. Працював на електролінії, там, де мали дорогу робити, знаєте? Він кивнув. А приїхав чого? запитав чоловік, витягаючи цигарку. Мабуть, років з 10 минуло, як будівництво траси закинули. А? Так, не маю що вдома робити. Гадав, може, якийсь заробіток знайду. Тут вони, хлопці наші працюють, але роботи, кажуть, зайвої не мають. «Ха! Робота!» – він зітхнув. «Робота є! Скільки хочеш! От платити за неї нікому – це вже інша справа!» «А які, кажеш, хлопці, з пилорами?» «Знаю!» Я сумнівався, чи варто розпитувати його проміжку шамана. І, збуджуючи до себе нездорову цікавість, стояв, розправивши крило глухаря і милувався ним. «Що?» «Подобається? Хочеш? Продам!» – несподівано запропонував він. «Навіщо він мені?» – я розгубився від несподіваної пропозиції. «Що я з ним тут робитиму?» «Як що? Та в ньому кілограмів шість м'яса. Ти чо? А кажеш, мисливець? Глянь, який красень!» Він відчепив здобич і обтрусив, надаючи товарного вигляду. Глухар був справді розкішний. «Дякую», – сказав я, – «однак він мені зараз не потрібен. А вам що, не шкода продавати?» «Я, повірте, свою чесно здобуту качку ніколи не продаю». Довелося пояснити йому, що в місцях, де проживаю я, полювання не є джерелом здобутку м'яса, оскільки кошти, витрачені на дозвільну ліцензію та боєприпаси, за відносно обмеженості запасів дичини роблять його лише своєрідним спортом захопленням. Це було для нього більш ніж дивина. Зав'язалася розмова. Для солідності я показав йому і свої мисливські документи.